26-a van péntek, a pontos idő 8 perc, múlva lesz reggel 7 óra a Kejfej minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint János 14 éven aludjaknak nem felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora egy jelentés, egy virtuális árbóckos nézi a világot a műsorvezető és jelent róla, vagy éppen hallgat és adja azokat az észrevételeket, amelyek vagy kiegészítik, vagy éppen ellenkezőleg akarnák tájékoztatni a publikumot arról, mint amit az árbózkosárból jelentő matróz mondana a világról. Ez egy telefonszámá rendelkezésükre 061-911-168. 061-911-168. Úgy tűnik, hogy ez a tavasz, ez még kitart, holnap már kevésbé, illetve holnap úgy tűnik, hogy nem. Aki tudja, használni, ki a mai időjárást, a tegnapi ez egészen fantasztikus volt. Azt nem mondom, hogy koranyár, de középtavasz, tavasz. egyáltalán van olyan, hogy középtavasz, valószínűleg meteorológiailag nincs. Itt Békás-Megyeren 3 vagy 2 fok van, itt egy kicsit ködös is az idő, ahonnan én jövök. Bármennyire hihetetlen, ott melegebb van a hegyen, ott 4 fok van, és nincs köd. 06, 1, 9, 111, 168. Tegyünk bátortalan kísérletet arra, hogy elválaszok a fontos-a fontos talantól hozzátéve, hogy ezt úgy tesszük, hogy közben az égegyat a világán nem beszélünk semmiről sem. Én például hosszan tudok hallgatni. be the beauty of the beast Maybe the famine of the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside She who so happy. The so to see them running wild. As intellektuális gát átszakadna, és amikor azt mondja, hogy minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes, akkor elmesélni mindazt. Ami előző nap történt vele, válogatás nélkül. Egyszerűen csak abból adódóan, hogy fontosnak tartja őket. Eszembe jut erről Szigetvári Viktor, akit egyszer felelősségre mondtam, hogy Miért késett el a találkozásunkról, és ő akkor megnevezett egy magasrangú szocialista politikus, mondta, hogy vele találkozott, szívesen elmondja, hogy miről beszéltek, de utána le kell, hogy lőjön. Ez természetesen vicc volt, vagy legalábbis viccnek hatott. de nem volt annyira vicces. Most ezzel a tantörténettel próbáltam érzékeltetni, hogy mi is van bennem. Nem, mint hogyha hihetetlen kísértést éreznék arra, hogy ezeket mind elmeséljem, de Van egy sor dolog, amit csak a maga konkrétságába hat, függetlenül attól, hogy valószínűleg senki nem vitatná ma már tőlem a segítő szándékot, de az eszközt azt erősen elvitatnák, annyira, hogy aztán a mikrofont és a kamerát is elvonnák tőlem. Csak úgy hangosan gondolkodtam, reszeltem a körmeimet konkrét reszelő nélkül. 9 111 168 bármilyen témában péntek van. hogy a fél ország svábi András beoltásáról és a Puskás stadionba vezető alagútról beszél az az én esetemben csak és kizárólag akkor működne hogyha ezek valamiféle Szent Lajos királyi lennek akkor lennének, akkor ez kell még egy harmadik szereplő és valamit ki kéne tudni mutatni a sorsukban valami közöset közben biztos nagyon érdekes svábi András beoltásának története és a puskás Stadionba tervezett alagút. No, én már jártattam eleget a számat, ha gondolják akkor zárkózzanak fel hozzám, ha nem, akkor hallgassák azokat a zenéket, amelyeket a mai Keife Jancsi tár önök elé 061 9111 az óra. személy majdnem, hogy kétségbe mesélte, hogy július től a posta nem fogja kivinni a napilapokat és egyéb termékeket is mellette, és hogy ez közvetlenül érinti. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a a Facebookon, és nem akartam hinni a szememnek, hogy azt írták, hogy Miller-tet azt mondta, hogy akik be vannak azok azokat engedjük nyugodtan szabadon a karantékból. De viszont egy másik helyen meg azt olvastam, hogy akik be vannak be oltva, azok hiába vannak beoltva, ugyanúgy fordozzák a vírust össze-vissza, csak ugye nem betegentek meg tőle. Hát akkor most hol az igazság? Hát én ezt meg nem mondom magának ami a vírusjárványt illeti, az ügyben csak a kétségeinek tudok hangot adni. Tehát volt eddig a tévedés kockázatával, és most van olyan, hogy vírusjárvány idején ez a kettő nagyjából lefedi egymást. de no, hát csak, csak itt állok kétségek nem tudom, hogy is van most akkor. Én se tudom. Jó. Szerintem, elnézést. Szerintem Müller Cecília sem tudja. Ja, Szerintem az Úristen ha, ha. tudja, az Úristen és a természet. Most nem tudom, hogy az Úristen és a természet egymáshoz hogyan viszonyulnak, tehát hogy melyik kreálta a másikat. Elnézést kérek Gábor Györgytől, de ez a két szegmens van a világban, akik ezt tudják, senki más. Ha, Köszönöm, Uram. ha hozzájuk kontaktja, akkor tájékoztasson, hogy mit mondtak. De aztán kiderült, hogy a napilapok önerőből együtt vagy külön-külön nehéz elképzelni, hogy együtt megoldják majd ezt a problémát, hogy a posta egyébként miért döntött úgy, hogy július elsőjétől ezen szolgáltatásával felhagy, nem tudom. A posta lassan olyan, legutóbb, amikor feladottam egy tértébevényes levelet, azt sem tudom, hogy van-e még tértébevényes levél, tehát amit feladtam, az nem tudom, hogy mi volt, csak azt tudtam, hogy kurva drága, tehát arra gondoltam, hogy ezért a pénzért már inkább elvinném én. Ez a Csináld Magad mozgalom, lehet, hogy ez lesz majd a postának az új neve, nem tudom. Jó reggelt! Jó Lehet, hogy rosszul látom, de érdekes volt a slábival történt beszélgetés után, mikor a Ró mondta, hogy mindegy, hogy mivel csak folytassák be magukat az emberek. Ez miért volt érdekes? Az Isten ágya már meg. Mert... Hát ez, ez, ez, ez, ez kicsit reklámnak. Figyeljen, kétségbeesésükben az emberek a legkülönbözőbb hülyeségeket és nem hülyeségeket mondják. Már mint én, most ugye nem, ezt, nem, nem. Ön is a Róna-jegon is, más is okosabb. Miért kellett mondani, a Róna ezt hozzácenni? Ezt, miért kellett önnek ezt külön íg megjegyezni. Egyszer, ez így megjegyezni? Az emberek mondják meg, hogy mit javasolnak. Én ezt értem, figyelj, el, ez egy olyan ingoványos terület, ha az ember mond valamit, az a baj, ha nem mond valamit, az a baj. Hát, ő hát, ő szerint van, nem. Én ezt értem, de ő szerint van így, mások szerint meg nincs így. Én jár. ezt értem, de akkor önnek a saját lakásából nem szabad kimozdulnia, mert kizárólag ott tudnak érvényesülni az ön szabályai. Hogy miért mondta ezt? Ehhez volt kedve. De van még egy megoldás, Orbán Viktor volt a fülében, és azt mondta, hogy ha ezt nem mondja, akkor kinyírják a családját. Ezt szeretné hallani? Hát akkor ezt mondtam. Ennek a valószínűsége ugyan nulla, de ebben az országban mindenki futóbolond, mondta a futóbolond. The time you must keep on Tényleg néha azt gondolom, hogy én iti e vagyok, és haza telefonálok, szóval elég időt eltöltöttem itt a földön, most megyek vissza, nem tudom, hogy hol lakom, fogalmam sincs, nem tudom, iti e hol lakott legyek oda. The 168. This is called Friday I'm In Love. <laughs> Tenep a hompolával, homlok egyenes másféleképpen láttuk a Hernádi Zsoltál készült beszélgetést, és amikor erről beszélgettünk, akkor nagyjából a 35. másodpercben rájöttem arra, hogy egy teljesen lényegtelen dologról beszélgettünk, és befejeztem a telefont, tudja, hogy szoktam, leraktam. Aztán visszahívtam valami egészen más ügyben. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Svábdő András oltakozásával kapcsolatban mondanám, hogy mikor én ezt a hírt először meghallottam, arra gondoltam, hogy felkérték a svábi. hogy népszerűsítse már ugyanezt a akcinát, mert ennyire népszerűtlen nekem ez volt a benyomásom. És ezért most mit tudjak mondani? Önnek ez volt a benyomása, hát, nekem pedig no, az, hogy ez egy pihent ország. Hát az, sajnos. De a kettő úgy nem úgy, ugyanaz. Hát nem. Elnézést, valaki puskás alagút, úgy nem akar telefonálni, nagyon lemaradt a téma sorban az elmúlt hit percekben. Egy telefon meg bele a Senki? Hogy tetszik lenni? Nem egy Én? Hát úgy péntek. <gül> az okay. nem, az jót, hogy rosszat jelent. Az a kiverülés, ugye? Mert az embereknek általában a hétfő szokott lenni a kritikus pont, de neked, mint a péntek lenne. Nem, hát a, a hétfő is kritikus pont, mert ugye a hétvégém az egészen másféleképpen zajlik, mint uh, az egész hetem és ennek következtében hétfőn visszajönni ide, és beszélgetni Svábi Andrásnak arról a történetéről, hogy beoltották, és vajon akkor ez most miről szól. És azért jobb pillanataimban azt gondolom, hogy Svábi András beoltása egy dologról szól, és Svábi András beoltották. Egyébként kurvára nem érdekel. Tehát az, hogy ebben végül lehetett rócsózni az egész magyar médiát, ez konkrétan arról szól, hogy az Egyensúly Intézetnek volna feladata abban, hogy az elkövetkezendő időkben a fejetej a talpára a hégelt, de én azt gondolom, hogy kevés Intézet van, és sok svábi András, mármint nem konkrétan Svábi András, bár megmondom őszintén, hogy én Svábi András helyiben ennyi helyre nem nyilatkoztam volna, de lehet, hogy Svábi András egész egyszerűen csak magát promotálja végül is, hogy hirtelen ilyen érdeklődés mutatkozott iránta, nem mint hogyha egyébként nem lenne iránta érdeklődés, hiszen a heti napló című műsorra messze a legnézettebb az ATV-n belül, és e, a kereskedelmi csatornák nézettsége az rohamosan csökkent, csak bizonyos műsoroknak van magas nézettsége, így most már nem, hogy a legjobb 20-ban, de lassan a legjobb 15-ben is bérelt helye van. De hát e, tehát például arról, hogy hogyan mentsük meg 13 ezer magyar életét, arról kevesebbet beszéltek ezen a héten, mint amennyit tegnap beszéltek összesen Svábi Andrásról, hogy beoltották. És ez ugye az embereket foglalkoztatja. Én próbálom tudni tőlük, hogy miért. És hát közben még rengeteg, Tehát amit én tegnap emberekkel összebeszéltem, és azok mind nem publikusak. Ha azt mind elmondanám, akkor legalább azért lenne érdekes, mert kiderülne, hogy ki mindenkivel találkozom, és miről beszélgetek, de már nem lenne gondom arra, hogy ide visszajöjek-e vagy sem, mert a legkülönbözőbb telefonok érkeznének, hogy elmevetek, és tartsák távol a mikrofontól, meg a kameráktól. De most már megtanultam többé-kevésbé viselkedni, hogy ez jelenti ez lesz péntekre. Tehát így az ember néz, és azt mondja, hogy mik vannak. És nézi, ahogy a vadludak húznak el az égen. Vagy nem tudom. Most több vadlud van talán, mint repülőgép. Megnéztem ezt a ezt az izét, ami nekem tudom mi a neve. Ez, a tizen... ez most konkrét, konkrét volt. Igen, igen, igen. igen. Hát Tudod, ez a Győri polgármesterrel való beszélgetés, még valamelyik Gyurcsai idejében való népszavazástól, és akkor azt kérdezte ott a lakossági fórumon a résztvevő, hogy mondja, a polgármester úr maga megszavazta azt az izét? Ez számomra egy egész, egész, egy egész életemre megmaradt történet. Hát ezt ahogyan mentsük meg a 13 ezer magyar életét című ópuszt megnéztem. Hogy mentsük meg az izét? Hogy láttam, mi? láttam, hogy jelen volt el, és akkor azt is láttam, hogy végig tartott. Vajon, nagyon Igen. Tudom, hogy látod, tehát az igazság az, hogy én nagyon igyekszem nálad jó pontokat szerezni. Másoknál is igyekszem, de nálad is. Tehát van egy szűk kör, akiknél próbálok jó pontokat szerezni. Hát e tekintetben Nieder Müller Péternél ezen a héten átmenetleg vagy tartósan megbotlottam, de ne kérdezz rá, mert erről csak a jövő héten beszélek. Az például egy elég jelentős botlás volt. Uh -huh. elmondod most értele te az élményeidet? Nem. Nem, mert csak olyasmiről tudnék beszélni, amelyek nem publikusak. Most a... hogyan meg az üzébte, gondoltam. Jó, hogy abban... Aha. Ilyenkor mindig hogy Szám... vagyok hogy ismerlek el annyira, hogy... hogy ne, ne Számomra kipálják, idegen vagy, ez a műfaj. Aha. Tehát én... Ö... Azt... az a baj, hogy elmondom neked, hogyha egy mondatban, hogy nekem mi a benyomásom, de ezt adáson kívül mondom el neked, és arra kérlek, hogy ezt ebben a formában ne is mondj nekem vissza, jó? Jó. Rendben van. De akkor pontosan olyan leszek, mint amilyen egyébként szoktam lenni. Jó. Ja. szájamról sem fognak olvasni. A világos, vagyunk, de nekem ez nagyon tetszik. Igen, hát szarok rá, hogy mi a véleményet. Ami, ami megtehetem azt, amihez kedven van. Figyelj, tegnap beszélgettem valakivel, akivel a honpola szóba se állna. Um, meghallgattam az életét, és egészen hihetetlen volt, egészen más ügyben mentem hozzá. nem úgy jártam el, mint egy kócs. Coachingolni, szívesen kócsingolnék, de nem tudnék megélni belőle, mert minden egyes emberrel való találkozás annyira felzaklatna, hogy több órát kéne eltöltenem egyes találkozók között, és a kócs meg nem így működik. Szóval én így éreztem, amikor ezt megnéztem, de tudom, igazságtalan vagyok. Nem tudom, hogy ez leírható, e ilyen morális kategóriákkal. A, azért én elmondanám annak, aki valamit érdekel, hogy hogy az Egyesúi Intézőt a héten mutatta be az első ilyen nagyobb kutatási projektjének, az eredményét, konkrétan a levegőszenyezettséggel kapcsolatos tényadatok ismertetéséről van szó, illetve az ezek, ennek megoldására szerintünk alkalmas a javaslatok bemutatásáról. És az, amit elmondtál arról, hogy hogyan érted meg, és amiből egy szót sem fogok most visszamondani, az egyébként szorosan összefügg mind azzal, amit, amit, amit elmondtál az elején az oltakozásról, és a, a, a, a darabútól. Tehát hogyan lehet egyébként ismert dolgokat, hogy bonyolult szakmai kérdéseket úgy ismertetni, hogy az meg is hallgassák. Nem, Gábor nagyon egyszerűen érte. el tudom mondani. Tehát én azt gondolom, hogy a ti vállalkozásotok az imponáló. De a hogyan lehet egyébként a vidéki, tudatlan, szegény embert abba a tudati és nem szegény állapotba hozni, hogy ne nedves fát égessen, vagy ne gumit égessen, hogy meleg legyen otthon, mert az környezetszennyező, mert az egyébként az ő életére veszélyes. Az egy olyan vállalkozás, amielőtt én leveszem a nem létező kalapom, de azt mondom, hogy ez egy olyan program, amely hát meghaladja. Tehát... Tehát az az érzésem, mintha nem tudnám én eldönteni, hogy honnan lehet ezt, ehhez az egészhez hozzákezdeni, és azt látom, hogy az Egyensúlyintézet különböző megközelítési módokat ajánl, e, illetve felhívja valamire a figyelmet, de az, hogy ez egyébként fövinformként, vagy utinformként, hogy ez konkrétan lenne, ez alkalmazható-e, e felől vannak kétségeim. De szerintem most viszonylag konkrét voltam. Teljesen, teljesen konkrét voltál. Hogyha, hogyha 1910-ben beszélgetnénk az általános egyelős titkos választójogról, akkor nagyon hasonló szellemben beszélnek róla. Sokan beszélnek annak a fontosságáról, de azt, hogy Svájcban a 70-es évekig nem lesz alkotmányban garantált joga nőtnek a szavazati joga, az 1910-ben még nehezen elképzelhető. Amire mondhatod egyébként azt, hogy na de akar 60 évet én meg azt mondom, hogy a 70-es években azért örültek neki, hogy ezt előkészítették. Csak azt akarom mondani, hogy az Egyesült Intézet tevékenységének az egyik alapeleme, hogy mi nem táplálunk olyan illúziókat, hogy nagyon sokat dolgozunk egy anyagon, ezen konkrétan négy hónapot dolgoztunk, és másnapra minden megváltozik. Bár most ez is megtörtént, de ez egy külön kérdés lenne. Hanem mi minket az érdekel, hogy ezeket a témákat hogyan tudjuk közelebb hozni olyanokhoz, akik nem hallották meg ugyanezeket a számokat, pedig 10-15-20 éve beszélnek róla megfelelő szervezetek, és ebben nagyon jó tapasztalataink vannak, és ez nem ilyen kincstári marketing, amit most mondok, hanem, hanem olyan visszajelzéseket kaptunk, amik egyelőre felülmúlják a várhuzásainkat a tekintetben, hogy, hogy mennyire sikerül eljuttatni az üzeneteinket széles kör elé. Hogy más nem mondjak, ugyanazokon a fórumokon, ahol a... a mindannyiunk által nagyon tisztelt Svábbi Andrásnak a beoltásáról ilyen sokat beszélnek. Megjelent például ez a téma is, amiről egyébként a mindennapokban nem szoktak ennyit beszélni. Mármint, hogy hogyan? Hát úgy, hogyha nézted a híradókat, reggeli beszélgetés műsorokat és hasonlókat, akkor kevéssé ismert arcokat láthattál a, ezekben a stúdiókban a greenpeace a levegőmokat csuportól és hasonlóktól, akiket a mi szamolványunk miatt hívtak be és beszélgettek velük arról, hogy mit is jelent az, hogy légszennyezettség, és milyen meglepő adat az, hogy évente annyian hallnak bele ebbe a problémában, mint egyébként tavaly a koronavírus járványban egész évben. Ugye a légszennyezettsége az a baj, hogy az a probléma, most egy fura megfogalmazás, de azzal a probléma, hogy ahogy a rendezvényünkön is mondta az egyik résztvevő, ez egy láthatatlan gyilkos, tehát ez nem olyan, hogy bevisznek a kórházba, diagnosztizálnak légszennyezettséggel, és akkor tudják az emberek, hogy a légszennyezettség pusztítja az emberek. Ezek közben ez a helyzet, tehát hogy évente 13 ezer ember meghalomját, és nem csak idős, krónikus betegek, hanem, hanem, hanem fiatalom gyerekek, nagyon sokféle társadalmi csoportnak a tagjai, ez nincsen benne a köztudatban pedig azért elsődlegesen befolyásolhatná azt, hogy az életmódunkat hogyan alakítjuk úgy, hogy egy kicsit jobb legyen nekünk. Én ebben minimálisan se fogok vitatkozni, belefutottam ilyen beszélgetésben, nem mondom, hogy sokszor, de belefutottam. Ilyenkor mindig azt éreztem, bár ez nagyon sokszor így van, hogy a alany számára a téma sokkal fontosabb, mint ahogy egyébként azt az adott médium munkatársa megvalósította, aki mint egy kötelezettségből, mint egy kötelező úraként lenyomta, a hogyan jussunk levegőhöz első résznek a tanultságait. Hát ez szerintem a médiára általában jellemző, hogy amikor egy reggeli viszatban van 40 témád, akkor attól szüggen, hogy milyen riporter vagy egyébként eltérő az érintettséget fokal, De ahhoz, hogy egy ilyen téma az fontos legyen a politika számára, ahol ilyen kis lépésekben kell szerintem haladni a közbeszédnek az általakításához. Én is nem vártam azt, hogy, hogy, hogy rögtön elsőnek itt utása ennek ekkora hatása lesz, és nekünk nem is feltétlenül kizárólag a a tévéműsorok tematikájának az átalakításra térünk, hanem azt, hogy döntéshozók közül szelfigyeljenek olyanok erre a kérdésre, akik nem sokat törődtek vele. És tényleg, csak ismételni tudom magam, eddig nagyon jó a tapasztalataink. Mik a tapasztalatok? A tapasztalatok az, hogy ez a kérdés az érdekli az embereket. Két okból talán számít az, amit mi csinálunk. Az egyik az, hogy tudunk mondani, közérthető módon, vagy legalábbis eddig úgy tűnik, hogy közérthető módon olyan számokat és olyan amiket sokszor azok a riportalanyok, akik számára ez az egész életüket betöltő fontos kérdés, nem biztos, hogy mi meg tudnak fogalmazni. A másik kérdés, vagy másik uh, talán újdonság az, hogy mi nem, hogy mi különbözünk a, a ehhez igazán értő szervezetektől abban, hogy mi nem egy ilyen ideális, maximum programmal jövünk elő. Tehát egy környezetvédő, az hajlamos a saját témáját abszolutizálni, és azt mondani, hogy holnap állítsuk le a gazdaságot, a szegények az le vannak egyve, történelmi történik, a legfontosabb, hogy tiszta legyen a levegő, ne menjenek az autók, nem működjön a gazdaság, stb., és akkor minden rendben lesz. Mi egy olyan programot próbáltunk megalkotni, amelyik érdemi változást tud elérni, viszont társadalmi is fenntartható, tehát nem jár együtt szociális katasztrófával, politikailag kivitelezhető. És én úgy látom, hogy ez a megközelítés, tehát egy realista megvalósítható programot törvonalazunk, az igenis érdekli a döntéshozókat a visszajelzések alapján. Jó, én csak a szokott formámat tudom hozni, amely lehúzó és e, izé, örökké csak károg. E, eszembe jut az a történet, aminek én nem voltam szemtanúja, de egy alaptörténet, ami a Magyar Rádió buszával történt Bécsben, e, amely bement egy, egy szűk közbe, amiben nem is tudott átmenni, és ki kellett hátrálni, amivel óriási problémákat okozott, de nem csak azzal okozott problémákat, hogy ott ilyen közlekedi fennakáslást okozott, hanem, hogy olyan füstfelhő szállt fel belőle, eközben, amit a bécsiek nem ismertek, és azt gondolták, hogy valami bozót tűz van, és hát a buszban ülők, azok meg súlyosan szégyenkeztek, de nem tudtak mit tenni, hát olyan volt a busz, amilyen. Én, aki viszonylag sokat közlekedem autóval, képes lennék megkérdőjelezni azt, hogy a műszaki állomásokon dolgozók azok milyen korrupciós index mellett dolgoznak, hogy oda is nem kéne egy hálapénzkomandó, mert hogy az a füst, ami fel, ki és felszáll autóknak a kipufogójából beleértve a tömegközlekedési járműveket az kétséget nem hagy maga után, hogy egyébként rákötnének valamilyen berendezést és a berendezésnek a számait alapul kéne venni, mert hogy arra van egy norma akkor ezek az autók nem közlekedhetnék a forgalomban néha eszembe jut, hogy megkérdezem őket tudjuk, ők tisztában vannak azzal hogy miközben autójukat vagy a buszt hajtják, egy füstgyár, akit is üzemeltetnek de a reakciótól tartva ezeket általában megtartom magamnak Hát hasonlóképpen nyilván, nyilván ugye így. ez ugyanaz a történet, mint hogy szólné szegény embernek, hogy ne gumival tüzeljen, amikor azt mondja, hogy oké, rendben van, de akkor adja nekem valami mást, ez van nekem, ezt fogom elégetni. De a kettő nem ugyanaz hát, egyébként. Részben igen, tehát, hogy azt mi ajánlapítsuk a tanulmányunkban, hogy a szennyező tevékenységeknek a jelentős hányad az egyrészt a szegénységből fakadt. Az a nagyon jó érdekes volt, amit a boras mondott, hogy ugye az elektromos autók támogatásával, miközben azt gondolja, hogy a kormány jó közben a gazdagokat támogatja. Tehát ez például így ebben a formában nem jutott volna eszembe. Világos, és mi a legtöbb, legtöbb, az összes tényezőnélet figyelembe vették, hogyha valamilyen döntést meghozunk vagy javasolunk annak milyen hatása van a különböző csoportokra. A második, amit mondtam volna, az az információhiány, és az információhiány az nem azt jelenti, hogy el kell mondani ezt a szegényeknek, hogy a, az avarra a fűtés az borzasztóan szennyező, ami egyébként még ma sem magától érkeződött nagyon sokak számára. De, hogyha visszagondolsz a éveket, de ha már itt tartunk, dózóit, áruld el nekem, de. hogy ez hogyan van ez az avarégetés, amivel kapcsolatban jött egy jogszabály, majd itt pandémia idején ezt felfüggesztették. Ez hogyan van? Ez egy fantasztikus magyar történet. Az avarégetés tilalmát azt évek óta követelik a, a szakmai szervezetek. Egészen egyszerűen azért, mert borzasztóan a szennyező, és a 2020-as évre sikerült eljutni oda, hogy az országgyűlés elfogadott egy jogszabályt arról, hogy mostantól nem az önkormányzatok egyéni hatáskörébe tartozik, hogy mit gondolnak erről, hanem országosan be kell vezetni az avarégetésnek a szigorúan ellenőrzött tilalmát 2021 januárjától. Aztán jött a világjárvány, és meg nem mondom neked, hogy milyen megfontolásból, de 2020 decemberében, tehát egy hónappal a jogszabály halítése előtt született egy olyan rendelkezés, jogszabályi rendelkezés, hogy a járványhelyzetre való tekintettel ezt a tilalmat, az avarégetés tilalmát, ezt határozatlan ideig, illetve az egészségügyi veszélyhelyzet lejártáig elhalasztják. És addig az önkormányzatoknak a saját döntése az, hogy... Tehát ez kicsit olyan, mint a, mint a földre küldöttnek az utolsó rángása, hogy ha még egy fél évvel vagy egy évvel kilenc akkor tóljuk ki, és egy kicsit megszívjuk a, a szénmonoxidot. Tehát, hogy, hogy van egy jogszabályunk, ahogy megszavazott az országgyűlés, és aztán úgy döntött az országgyűlés, hogy ezt a jogszabályt nem kell figyelembe venned. Jó, figyelj, Gábor, ugye mentális szoktuk magunkat az aktuál politikától, de azért a te eszed az egy nagyon rendben lévő darab. Árud már el nekem, te például mit feltételezel? Mi állhatott ennek az elhalasztásnak a háta mögött? Mert hogy ez népgazdasági érdek, vagy az, hogy ez olyan elementáris tiltakozást váltott volna ki, hogy ezért a pandémia idejére érdemes lett volna ezt felfüggeszteni, ezek mind nagy jó jól hangzanak, de halványlag őzöm nincs, hogy így van-e. Milyen hat ennek a hátterében? Hát uh, itt ugye feltételezni lehet, és kérdés, hogy kit érdekel az, hogy mindig feltételezek. Szerintem ez általában, általában egy, egy politikai vilebárnak a manifestációja egy nehéz helyzetben, vállalok-e olyan politikai konfliktusokat helyben, amelyek szavazatvesztéssel járhatnak, az avarégetés kilalmaz a hétköznapok szintjén nagyon sok embernek, aki nem tudja, hogy mekkora kárkapoz bele, az kellemetlenség. Plusz nyilv, az avarégetés valahol... helyett ugye arról van szó, hogy ezeket össze kell gyűjteni. Komposztálni kell, vagy bele kell rakni őket műanyag zacskóba, ami szintén nem túl környezettudatos. A, a, tehát van a komposztáló zsákoknak egy, egy tehát megfelelően fenntartatóan, fenntartató előállítási módja. A, a világnak a a országaiban Ezeket olcsó vagy akár ingyenesen eljuttatják a helyszíret, tehát neked nem kell elvádó, Igen, hát erről beszélgettem, amíg a kispestiekkel kapcsolatot tartottam, hogy ez egy ilyen fele-fele arányban volt. Volt, amit biztosított az önkormányzat, aztán a többit azt venni kellett, vagy valonnan beszerezni, magyarul a teljes kontingenst azt nem biztosították. De az, az teljesen nyilvánvaló, hogy az avarnak az ilyen jellegű összegyűjtése sokkal strapecosabb, mint fogni összeerakni egy halomba és földgyújtani. Ezt én ahhoz tudom hasonlítani, hogy mi a helyzet az utcákon a amiben bármilyen hétköznapi bosszúságaink vannak, érezhető szerintem a változás az elmúlt 10-15-20 évben, aminek egy jelentős részben az egyik összetevője az, hogy az önkormányzatok, vagy a, nem is tudom, hogy a köztöleletben tartók, azok kihelyeznek a fekventált kutyasértáltató helyekre olyan zacskókat, amik erre való. Itt akkor a műanyag kérdését megint fel lehet vetni, de nincsen az és ez ma már természetesnek számít, ahogy természetesnek hát, amikor számít. Amikor most a, jelent, a Hell betámadta a Coca-Colát a Tiszai Petpalasz szennyezés miatt, és mindez lejött az indexen, akkor először azt hittem, hogy rosszul látok, aztán jött a Coca-Cola, és mindenben egyetértett a Hellel. Önök csupa a termék hallottak, főleg a Tiszával. De akkor azt hittem átmenetileg, tehát a hell eddig egyébként nem arról volt ö, híres, hogy olyan nagyon sokat beszélni akarna, de most hirtelen rájött arra, hogy hol kell neki konkurensévé válni a, a coca colának Az egyébként szerintem egy jó fejlemény, hogyha ilyen témákban indul verseny. Igen, de én ekkor kősvenye. azt éreztem, hogy ott valami másról van szó. Tehát ott a tiszai eh, szennyezés az de valamire fel van használva, de én most én nagyon rossz meg voltam. Ez abszolút, abszolút nyilvánvaló, de, de hogyha létezik olyan, hogy járulékos veszteség, akkor létezik olyan is, hogy járulékos nyeresség. Tehát erre utaltam, hogyha a piaci riválisok egymást a fentartakosság vagy a környezet témájában próbálják be előzni, annak azért van társadalmi használ, akkor is, hogyha a szándékok tisztességét illetően lehetnek kétségeink. Mondjuk egy levegő munkacsoport mit mond egy ilyen szituációban? Jaj, de jó, hogy jött az Egyensúlyintézet, vagy azt mondja, hogy Egyensúlyintézet, mi már rég itt vagyunk, miért kell nektek ebbe pluszba belebeszélni, mi újat hmm. tudtok ki mondani? Nem, itt, itt ez nem, hogy mondjam, nem az eszközméregetési versenynek a terete. A levegő munkacsoportnál egy egészen fantasztikus társaság, ott nem az a cél, hogy medálokat vagy testnyeket gyűjtsenek ebben a témában, ők örülnek neki, ahogy én észrevettem, hogy, hogy ugyanazokra a témákról mások máshogyan beszélnek. Nyilván vannak bizonyos kérdésekben nézett különbségek, tehát máshogy gondolkodunk például a javasolt intézkedéseknek a társadalmi vonatkozásairól. Ők egy kicsit zöld mint mi, de én azt veszem észre, hogy tehát mi egyeztettünk velük több körben is, sőt még jövő is fogok egyeztetni, hogy ők nagyon méltányolják azt, hogy amivel ők több évtizedet foglalkoznak egy kicsit ilyen ccpu munkaként, azt egy picit talán a mainstreamben jobban be tudjuk vinni. És mondjuk nem a Greenpeace-et de a Greenpeace is most plusz az kapott a médiában ennek a tanulmánynak Tehát szerintem ez egy pozitív összegű játék, hogy a játékélmények nyelvén fogalmazzunk. Átadom a stafét a Navracsis Tibornak. Üdvözlöm, és téged is. Sokkal jobb lett a telefonvonal. Kicserélted a telefont? Pontosan ez történt, reméltem, hogy megjegyzett. Igen, hát ég és föld. Ég Na, föld meg. Most ah, egy ég lesz. Az jó lesz, az jó lesz. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Kíván. Kezdhetünk valami kurva lényegtelennel? Mert már lényegesen nem tudom. <laughs> uh, az én hallgatóim és nézőim, akik egész kivételes módon mind kormánypárti van benne, mind ellenzéki, ateista és vallásos, talán majmok is vannak. A majmokra azért van szükség, tudja, mert hogy vannak a kormánypártiak és vannak az ellenzékiek, de számomra egyébként a magyar lakosságot az ellenzék és a kormánypártiak plusz a nem teszik ki. Tehát akár hiszi, akár nem, ha én kimegyek az utcára, én nem ellenzékieket és kormánypártiakat látok, hanem embereket. emb Hülyék, de nem elsősorban azért, mert fideszesek vagy szocialisták, hanem azért, mert hülyék. Na most a politika vagy az emberek, én nem tudom, megfelelő rész aláhúzandó, az már teljesen megbolondította azt a közeget, ahol én dolgozom, hála a jó Istennek, nem csak az enyémet, hanem másét is, ahogy tapasztalom, és hát olyan dolgokról beszélgetnek, hogy hát tényleg a Karinti tudnám még kitalálni, de azt megelőzően, vagy a Verne Gyula, mert ugye az ő fantázi ez fantasztikus volt. És nekem vannak fix beszélgető partnereim, mindegyik fix beszélgető partnerevel való történet, az külön külön megvan, tehát hogy hogy jött létre. De ezek nem véletlenek következtében vannak, és egyes beszélgető partnereimet permanensen megszólják, hogy ki ez a barom, és most ebben éppen Első Lászlót lehet tettenérni, aki egyébként milyen verseket ír, meg antiszemita, meg minden pénzt ellop, és a testvérét is kisemízi, és az anyja sem szereti, és egyáltalán rossz volt, meg tornacsomagot sem vitt az iskolába. És amikor én a magam módján nem akartam én megvéden az elsimont, nem szóról az elsimont arra, hogy megvédjem meg, hát mindenkiről össze lehet szedni egyébként róla is egy ilyen listát, akkor valaki azzal jött, hogy de a navracsics, így, hogy azt is lehetett látni évek, mert ugye az is szóba került, hogy volt olyan történet, amiben engem valamivel kapcsolatban igaztalanul vádoltak, és fogta magát az első és ő képes volt arra, hogy korrigáljon. Ez egyébként a kettőnk kapcsolatának egy fontos szerete volt, mert ő is azok közé tartozott egy időszakban, köztudomású volt valami rólam, ami nem volt köztudomás, nem is volt igaz, felhívtam, több fideszest felhívtam, mert ez akkor éppen kiboltatva valami kötelező olvasmányként a Székesfehérvári polgármester. Nem volt hajlandó erről beszélni az elsőmány. Igenis, akkor kapcsolat. És akkor valaki azt mondta, hogy de a Novracisnak is bocsánatot kellene kérni, mert őt is lehetett valamikor látni bocskaiban. És akkor egyébként arra gondoltam, Igen? hogy én nem tudom, hogy maga volt-e bocskaiban. ha volt Nem, maga. soha életemben nincs is bocskaim. És arra gondoltam, hogy egyébként eg voltam, bocskaiban, egyszer a felesége magát belettette volna, nem tudom, öntudatlan állapotban, bocskaiba, és ezzel elküldte volna a nem tudom, a hogy amiatt önnek egyébként bocsánatot kellett volna kérnie, csak gondolj el, hogy én ilyen problémákkal küzdök. Tehát megvédem önt, hogy az nem baj, hogy egyébként egyszer megjelent bocskaiban, miközben sose jelentnek bocskaiban, de, ez a, de ön nem jelentnek bocskaiban, Navracsics, de volna igényre. Hát ezt akartam hogy az is baj lesz, majd, lesz, hogy nem jelenten meg soha a Nem nincsen bocskain. Egyébki nem tudnám védeni magam én is, hogyha megjelentek volna is, mint, hogy a bocskaimat is. Midögy a frankban megjelenik azt is meg tudnám védeni. Szerintem az, az, az, az mindegy. De nincsen én, tehát És életemben nem voltam bocskain. Életemben. De nem elképesztő. Én azzal szembesülök, hogy én egy olyan emberrel beszélgetek hétről hétre, aki nem elég, hogy valamikor bocskaiban volt, de nem is kért emiatt elnézést. Az egy másik kérdés, hogy sosem volt bocskaiban, de akár amiatt is elnézést. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen abban a helyzetben hoznak, hogy azt mondjam, hogy érti, hát csak dodog az ember, széttárja a karját, és azt mondja, hogy hát mekeke, hát nem tudom, hát elbabalja. Igen, de itt nem az van a háttérben, hogy bop számos ember, nyilván valóan, akinek vagyok. És akkor ők keresnek valamilyen pontot ahhoz, hogy... De nagyon jól beszélm, ez azért nagyon jó, mert ugye a héteni hogy sokat foglalkoztam a zuglói időközi választással, tehát időközi parlamenti választással, és ez már a múlt héten kezdődött, hiszen egyébként a Momentum fogta magát és be, be egy ebbe a körzetbe a hatházi Ákost, amelynek egyébként már két ciklus óta van egy szocialista ura, a tévénézők látták, hogy itt idézőjel volt, és emiatt némi purpárdi alakult ki, és azt lehetett látni, hogy mindazok, akik egyébként önt nem szeretik, de szeretik Tócsabát és szeretik hadháziákost, ha egyébként hirtelen hadháziákos és Tócsaba egy helyre kerül, és ugye a fizikából azt tanulta az ember, hogy egy helyen csak egy ember fér el, akkor azzal kapcsolatban én különböző összeállításokat képezek, és ebben képes vagyok őket abba az érzelmi helyzetbe hozni, hogy nekik választaniuk kell, alapvetően rám fognak haragudni, mert hogy jövök én ahhoz, ők, eh, ahhoz hogy őket abban a helyzetbe hozzam, hogy a számukra a rokonszemves tábor két alakját nekik össze kelljen vetni, miközben a két alak hát jelenleg elég jelentős küzdelmet folytat az egyetlen székért. Hát igen, Ugye nagyon sokan azt is mondják, hogy a politika, bár ugye szeretnénk azt tudni, hogy a politika valójában az a, a jól informált polgárok racionális választásainak sorozatából áll, de valójában sikerről szól és minden az értelem Magyarán a racionális érdeket is azt szerint kedveljük vagy nem kedveljük, hogy egyébként számunkra szimpatikus szereplő mondja, vagy, vagy egy értensége antipatikus szereplő. De hogy mi alapján látjuk szimpatikusnak, és mi alapján nem? Tehát az a játékos, aki szimpatikus, az szimpatikus a fradiban. De hogyha átigazol az Új Pestbe, akkor soha többet nem lesz szimpatikus. Pedig ugyanúgy a, focizik. A, a, a, az, is, az is lehet, igen. Meg az is lehet, hogy ugyanez az ember az egy nem mérhetetlenül antipatikus, a második pedig, pedig nagyon szimpatikus. Hát ez, de ez ebből adódik, hogy a politika a világ egyik legszebb hivatása, fogalmazni így, vagy tevékenységi formája, mert hallgatóimnak is mindig azt szoktam mondani, hogy rendkívül egyszerű lenne, a tényleg racionális lenne a politika, mert akkor ez alatt a pár ezer év alatt az emberiség már biztos rájött volna, hogy például hogyan lehet választást nyerni, hiszen pofon egyszerűnek tűnik, nem utólag Utána mindenki nagyon jó, meg tudja magyarázni, hogy miért az nyerte, meg a választást hogy igen. Miért, igen. miért De előre sohasem lehet tudni, hogy pont ő fogja meg. Az, egy, az egyik példa, ami most itt van előttem, ugye, hogy rávették Tarlós Istvánt, hogy ne vitatkozzon a karácsonyon, és utána Tarlós István mondta, hogy szerinte nem biztos, hogy jól tette, hogy nem vitatkozott, de hogy akkor miért hallgatott azokra, akik erre akarták rávenni, azért hát, ott, ott, ott már megállt. Igen, igen. De hát ez pont az, hogy amikor az emberben van egy választási kampányban, amikor egy politikai döntést hoz, akkor soha nem tud számolni azokkal a nem szándékolt következményekkel, amelyek kijönnek, és amely adott esetben maga alá temethet egy politikus. Tehát ugye az örök példa, ha még emlékeznek rá a tapasztaltabb hallgatók és nézők, biztosan emlékeznek rá, annak idején talán 1999-ben volt, amikor Google Árpád volt az egészségügyi miniszter, és bejelentette, hogy radikális egészségügyi béremelés következik, és ha jól emlékszem, azt mondta, hogy, hogy 100 ezer forintos havuzsítetést fognak kapni az egészségügyi dolgozók. Nem évene biztos, ugye 20 éve volt, tehát lehet, hogy évedek már. De az alapvetően jónak szánt hír napok alatt fordult át teljesen negatívba, és, és egy, egy nagyon, nagyon rossz történet az elő. És ez számtalan ilyen van a politikában, amikor egy politikus, úgy gondolja, hogy az ő racionálisan bemérhető távolságában jó döntést hoz, de valami történik ezen a horizonton kívül, ami aztán átformálja az egész döntést, sőt adott esetben a, a karrierjét is. Nem fogok filozófiai kérdést csinálni belőle, mert még rengeteg egyéb dolog van, de azt tudom önnek mondani, hogy, hogy ugye rendszeresen mondom, hogy jobban értem az, hogy valaki Juventus vagy Fradi Drucker, mint hogy egyébként mi alapján Fideszes vagy ellenzéki, mert, mert az egyiket értem, a másikat nem, vagy nem igazán. És ebben az van benne, tudja, hogy egy orvosról, különös tekintettel, hogy az apám orvos volt, ugye az orvoskép az, az én apám, egy az egyben, én tudom, hogy az, or, hogy az én apámat egyetlen dolog foglalkoztatta, az a gyógyítás volt. Valamint a szakmájának a szeretete, és a szakmájának a maximális tisztelete, beleértve, hogy az orvostudomány exakt, de nem minden tudó. És ezt minden pillanatban hangoztatta, és azt mondta, hogy az orvostudomány fölött Abszolút ott van a természet, és a természet legyőzhetetlen. Az orvos legfeljebb hadakozni próbálhat a természetnek, azoknak a hajtásaival, amelyek a természet egyes tagjaival szemben fellépnek, beleértve, hogy vannak kizárhatatlan tényezők, mint az öregség és a halál, de a betegség ellen fellép, de az ő tudása nem minden. Gyógyít. Ugyanezt a politikusokról, lehet, hogyha politikus lett volna az apám, akkor könnyebb lenne a dolgom, nem tudom megmondani. Tehát én a politikusban épp úgy benne látom azt, hogy jót akar a népnek, meg hogy jót akar magának, és az apámról nem, tehát nagyon sokat sorban tudnám azt mondani, hogy jót akart magának. Nagyon sokat sorban. A politikusról nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy jót akar tenni a népnek, vagy hogy jó irányba akarja vezetni. Ez egy nagyon komoly gond a számomra, de lehet erre azt mondani, hogy fial, ez egy egyéni szocmó probléma. Hát ezért szokták a politikusokon politikus kategórián belül megkülönböztetni az állampérsét, és azt szokták mondani, hogy az állampérsét az a politikus, aki, aki sohasem a saját szempontjait előtérve, hanem az adott Közösség szempontjait, mert, mert, mert hát a politikus is ez Az orvosok, igen, az orvosnak az megy el, aki gyógyítani akar. Tehát, tehát biztos. És ez, ez megkérdőjelezhetetlen legyen, aztán bármilyen is az az orvos, de, de legalább alapszándékát tekintve mindenki, hogy gyógyítani akar. És ki miért lesz politikus az azért, egy sokkal sokszínűbb motivációs rendszert jelent. Tehát ott, ott valóban van mindenfajta ember, van olyan ember, aki aki azért, hogy a közszolgálja, és van olyan, aki de biztos, hogy van olyan a politikusok között, és aki úgy gondolja, hogy egészetül ez a könnyebb formája a van. A pandémia a politikában, ne kérdezzem vissza, nemzetközi politikában, belpolitikában, mennyiségi vagy minőségi problémát okoz, okozott, különös arra, hogy messze nincs még vége? Szerintem minőségit, a kérdés csak az, hogy ideiglenes minőségit, vagy pedig vagy pedig egy minőségi változást jelent. Ha minőségi minőségi átmenetit jelent, mert hogy nem látunk a jövőben, akkor ez a minőségi átmeneti most mi? Az hogy a politika alapvetően és döntő részben emberi kapcsolatokra épül. Részben ebből az abban amiről eddig is beszélgettünk, hogy látol a szakpolitikai döntések, hogy, meg, hogy még olyan racionális döntések is születnek, de valójában ezeknek a Ezeknek a döntésének a formálódása, meghozatala, végrehajtása, ez emberi kapcsolatokon múlik. És ezek az emberi kapcsolatok mentek át egy minőségi váltáson. Mondom, nem tudnék hosszabb vagy rövidebb ideig. De a minőségi Adán... váltás? A minőségi váltás nagyon kézenfogható módon az, hogy amikor két ember találkozik, akkor eddig a teljesen egyértelmű volt, hogy ha találkoznak és egy egymásnak, akkor kezdet fognak. Most, ha találkoznak egymással, akkor először tisztázzák, hogy kezet fognak, öklöznek, könyökölnek. Jó, ha már tartunk hajtalan. az előbb, mondta, hogy oktatásnál, ön, ön, mondta, hogy az online, az nem az önműfaja. Meddig tart ki, mint online oktató? Uh -huh. Ez egy nehéz kérdés, mert az intézet igazgatónak egy elkesereltett pillanatomban, már, a, már az őszű azt mondtam, hogy ha ez így megy tovább, akkor, akkor ott hagyom a felső öttetás, de de persze de nem tudom, nem tudom megmondani. Az, az, az hogy oktatásában tudni, a minőségi vagy mennyiségi problémát okoz az online? Át. Szerintem sokkal focsékabb vagyok online, mint offline. Lehet, jó offline jó, valami nagyon jó... Mi az, amit nem, nem tud megtenni online, amit meg tud tenni nem online? Nem értem a hallgatók hangulatát, az terem hangulatát. A nem látom, hogy, hogy amit mondok, az... az óriásan fogalmazó átmegye. Tehát értik el a hallgatók, vagy, vagy kezdik -e el ezekoló. Ugyanez vonatkozik a politikára és a nagy politikára, ahol egyébként de ön erről már beszélt, hogy más a személyes találkozó és más az online. Igen, szerintem igen nincsenek lakossági fórumok. Ugye a magyar politika egyik klasszikus műfaja a lakossági fórum, amit én nagyon nagyobb fontosnak tartok, ami ugye esténként a politikus. Napzártája, hogy elmennek valahova, és tartják a lakossági fórumot, ez gyakorlatilag, mire én tudom, megszűnt. És ez nagyon-nagyon-nagyon káros van, vannak, szerintem a politikára nézve. Mennyiben vált szakmaibbá a politika abból adódóan, hogy egy olyan ellenféllel küzd, amelyel kapcsolatban van szakértői háttér, amely egyfajtában javaslatokat tesz, és amelyre többé-kevésbé hallgatni kell, ha az ember a lakosságot nem akarja feláldozni, vagy ha nem is áldozza fel, de a hétköznapokat nagymértékben, vagy az egészségügyet, mert ha nem hozza meg időben a játékszabályokat, akkor a korházat túlterhelté válnak, és akkor az olyan következményekkel jár, mint amilyeneket láttunk a világban. Nem vált-e ezügyben szakmaibbá, vagy ha nem vál szakmaibbá, akkor milyen vált? Mi az, amiről én beszélek, csak rosszul írom le? Sem te, sem te jól a Vál. Szakmaivá vált vagy szakmaibbá kellene válnia, mert ugye ezzel kapcsolatban is permanensen hangzanak el a bádak, hogy habár szakmaivá kezd válni, de nem válik elég szakmaivá, és pillanatok alatt. Hát nézze ugye ez egy fantasztikus ország. Itt mindenki ért a labdarúgáshoz, itt mindenkiért a politikához, és itt most már mindenki ért a vakcinához. Tehát mindenki ért mindenhez, miközben egyébként, ha a pályán kell bemutatni, hogy hogyan kell focizni, akkor az Ibrahimov is terbe verni őket. De ez minek a következménye. Ez annak a következménye, hogy a politikai szakmai vált, de nem eléggé, vagy az, hogy a, a nép nálunk omnipotens, de mindenhol azt talán egészszerűen segítsen. Mindenhol. Ismeri ezt a, a régen kiszólást, amikor koronát régen mondta, hogy, hogy az, az, az az igazi baj, hogy azok, akik igazán értenek a politikához, azok nem érnek rá politikával foglalkozni, mert vagy taxik vezetnek, vagy hajat vágnak. Szerintem de pont se jól mutatja, hogy eh, máshol is így van ez. Uh, nem, szerintem szakmaivá vált a politika, és lehet, hogy lehetne ennek szakmai is válni, de megint arról van szó, hogy egy politikusnak A szakmai válás terjesen... az arról szól, hogy túlélni? Nem, hát igen, nyilván a szakmai bávállás az a szakmai szempont a kérdényesítése az, az, az helyzetben. De túlélni de, a pandémiát, de... ez a cél célmondat? Én nem tudom definiálni az egészségügyi szakmai szempontjait ebből a szempontból. Valószínűleg túlélni, és én a. tudom fontosan megfogalmazni, mert nem vagyok egészségügyi ember, de ugyanakkor egy politikusnak nem csak az egészségügyi uh, szigorúan szakmai kriteriumokat kell venni, hanem például a közhangulati kriteriumokat okay, is. Nagyon jól beszél. Pontosan akarom mondani, hogy nekem, saj, ugye apukám azt mondta, hogy amikor engem elkészített, elnézést, ezt ő mondta, tehát számunk érhetik, de apám ezt így mondta, akkor nagyon vigyázott, a fejemnél volt a legnagyobb küzdelem, és ahogy egyre lejjebb haladt, úgy figyelt a legkevésbé. Így aztán, amikor viszeres lettem, akkor azt mondta, hogy ez ennek a következménye a fejemmel meg van elégedve, de hát sajnos a viszereimnél már nem, nem összpontosított eléggé jól az anyámmal való nem élet közben. E és így aztán több viszérműtétem volt, és én aki, ugye Hát egy tudatlan fiú voltam, vagy gyerekként, mert ugye a gyerekkoromban is volt már sajnos. Ugye attól féltem, hogy a viszér operációja az embernek olyan sokszor nem lehetne, hogy elfogynak az erek. Aztán megmagyarázták nekem, hogy azért ezügyben ne legyek nagyon kétségbe, annál több ér van, semmit hogy azok hirtelen elfogynálak. De ennek az analógiáját csak azért akartam elmondani, én máig nem értem, miközben keresem, kutatom azt az embert, aki elmondaná nekem azt, hogy egy gazdaságot, egy országot, hogy érint az, amikor ez a, ez a pandémia. Tehát olyan, mintha az embernek lenne egy spejza, amiből az ember kiviszi az ételeket, de befedé már sokkal kisebb tempóba viszi. Én nem látom magam előtt, próbálom elképzelni, de nem tudom látni azt, hogy, hogy működik ez az ország, mert azt látom, hogy látszólag minden változatlan, ha az embereket meghal Különböző helyen akkor panaszkodnak, de mégsem káromkodnak és nem tiltakoznak. Nincsen bevételük, de valahogy mégis élnek. A kiskereskedelem a nemzetközi üzletekben, spár egyéb -egy Lidl, Aldiat, ott, ott, ott fantasztikus. Az ember nem tudja, hogy honnan van az embereknek pénze, másfelől meg arról van szó, hogy milyen szükségük van, és próbálom megérteni azt, hogy ez az egész hogy működik, nem jövök rá. Hát, félre tudján tudni most megmagyarázni, de azért vannak emberek, akik, tehát nekem az ismeréseink között vannak olyanok, akik nagyon komoly bajban vannak. És más sem mondjak, a, látom a színészeken, előadó művészeken, hogy ezért ott is részben egy nagyon komoly egzisztenciális probléma van, másrészt pedig egy, egyfajta egy évvel nem tudnak fellépni ezek az emberek. Vagy vannak köztük olyan, hogy egy éve nem tudnak fellépni, ez egy törést is, nagyon komoly törést is jelent a karrieri Tehát vannak ezek, nem tudom, szerintem nem a magyar társadalom helyzeten a legkritikusabb, vagy állapot a legkritikusabb ezzel a szempontból. Spanyolországban, Hollandiában, Hollandiában tömegküntetések vannak a, a zárások felolgásáért, Olaszországban, tehát ö, vannak már olyan országokat is, akik úgy érzik, hogy eljutottak a kívülségességük határához. Magyarok ebből a szempontból még elég abszolút fegyelmezettek és tartják Ez se De azért, nem, de nem de azért ez, egy, ez, egy, ez egy mindennapos mérlegelés szerintem, nem csak az egyes állampolgári szinten, hanem döntéshozói szinten is, hogy, hogy hogyan lehet, meddig lehet még lezárva tartani ö, dolgokat. Ö, mikor lehet megengedni, mikor van az alapotkázati szinten, és ez nem csak szakmai tetite. Én, én nem gondolom, hogy egy politikus azt akkor teszi a legjobban, hogy csak és kizárólag az orvosok a hazat, hanem itt, itt sok minden más érdeket kell elegyítenie valahogyan egy döntésben. A hátlővődőt két témára szeretném szentelni, az egyik Navras és Tibor dolgozott, a címe Egy újabb európai tanácsülés a koronavírus járvány árnyékában, ami sok mindenről szól. És én azt kérdezem öntől, hogy ugye itt az van, hogy... A koronavírus járvány okozta helyzet áttekintése ma még nyilvánvalóan nem szolgálhat végleges megállapításokkal. A januári tanácskozásokon azonban a tagállamok vezetők hangsúlyozták, hogy az oltások beszerzésének és beadásának ütemével elégedetlenek nem titkolva, hogy az Európai Bizottságot tartják a késlekedésé felelősnek. A második és harmadik napi rendi pontok ugyanis a védelmi és biztonsági kérdéseken maradjunk az elsőnél. Valójában az hogy a korona, hogy a vakcina az úgy alakul, ahogy alakul, az egy objektív vagy szubjektív dolog, hiszen önmagában attól mindenki meg volt hatódva, hogy ez milyen gyorsan ment, hogy egyáltalán lett vakcina, az pedig, hogy ezeknek az előállításában van probléma, illetőleg az, hogy ezeknek a szétoztásában van különbség annak függvényében, hogy kinek milyen gyógyszerészeti hatósága van, ki milyen közösségnek a tagja vagy nem tagja, lásd, Kína, Amerika, Dél-Kelet-Európa, vagy Dél-Kelet-Európa, Dél Bal a, a, a, a Balkán, e, vagy az Unió, vagy Izrael, ezt értenie kell az embernek, hogy ez nem egy objektív dolog, -e, mert ugye ezt mostanában iszonyatosan szubjektivizálják, és teszem hozzá akkor az alkérdést is, lám mennyire egységes Európa és mennyire nem, vagy amikor Magyarország ebből megpróbálja a hajánál fogva kirángatni magát, ha rossz a példa utasítsa vissza, és alkalmaz orosz és kínai vakcinát, akkor annak lehet örülni, de mit kezdjünk azzal, amikor a lengyelek azt mondják, hogyha egyszer lesz útlevél, vakcina útlevél, vagy nem lesz, de igazolni kell az oltást, akkor ők például ezt a két oltást nem fogadják el, és ez már nem a V4-ekről szól, hanem az Unióról, Schengerről és arról, hogy hogyan éljük a hétköznapjainkat. Szerintem valakinek subjektív, objektíve nem ároszul az Európai Unió, de ez ugyanaz a lélektani helyzet, mint ugye, amikor a, a, a, a kétsávos úton áll az ember és mind a kétsáv áll, akkor inkább türelmesek az emberek, mint akkor, hogyha az egyik sáv áll, a másikban pedig folyamatosan mennek, akkor mindenki megpróbál átugrálni az állósávból a folyamatosba. Ugyanez zajlik le most az Európai Unióban, hogy miközben van egy objektív mérsével mire nem volt helyzete az Európai Uniónak, azt látják, hogy Izrael, nagy britannia nem tudom, akár Szerbia is sokkal magasabb átoltottsági arányal és gyorsabb ütemben oltja az embereket, és ebből adódjon kialakul egy türelmetlenség. Ugye a végszél az, hogy ki mikor, ki mikor éri el azt az átoltottsági szintet, amikor nyitni tud. Mert a nyitás az milliárdokban, akár eurómilliárdokban kifejezhetőbb az a segi annak az országnak, amelyik hamarabb tud nyitni amelyik biztonságos, hamarabb tud biztonságosá válni És ez esetben napok esetben napok, napokon belül megtérülhet a napok kérdése is lehet. És ezért gondolom azt, hogy a magyar kormány is megpróbál átugrani a haladóságból az állóságból, mert, mert egyszerűen azt látja, a funkciálatunk közül szervia nagyon dinamikusan, nagyon gyorsan oltja az embereit, és Más országok is, és ugye mindenki attól fél, hogy lemarad az átoltottságban, és ebből adódóan ennek olyan súlyos gazdasági következményei lesznek, ami, ami, egy, ami egy válságot okoz, fel egy elhúzódó válságot okozta. Tehát a, a vakcina, az oltás üteme és a vakcina ellátás egy, ami egyébként vonatkozik az Európai tanácsülésnek másik kérdőjárata, tehát a külpolitikai kérdésekre is. Ma már nem csak egészségügyi kérdés hanem gazdaságpolitikai kérdés, biztonságpolitikai kérdés geostratégiai kérdés. Gyakorlatilag minden most a vakcina. De akkor lehet -e azt mondani, hogy végül is az, ami konfliktus vagy látszott konfliktus van Lengyelország és Magyarország között a vakcina használatot illetően az egy időleges dolog, az egy stratégiai kérdés, az egy mennyiségi kérdés, az egy pillanatnyi kérdés. Aki itt kell az nem látja a lényeget. Nem tudok rá jó választ mondani, mert nem tudom, hogy a legerek mire igazak, ha ők az egészségügy megifatósága hivatkoznak. A kínai és az orosz lakszina esetében, akkor azt kell mondom, hogy stratégiai kérdés. Akkor is Nem arról az, hogy az az, az, az Európai gyógyszerügynökség még nem engedélyezte. Ebből a szempontból akkor lehet, hogy nem stratégiai kérdés, mert előbb az utóbb lehet egy kicsit lassabban, de történik, hogy Európai gyógyszerűség engedélyezni a de, de ez egy nagyon, hogy mondjam, egy, egy sokat mondó jelzés. Megint csak a magyar és a lengyel Európa politika eltérésében. Tehát a lengyelek azért a részletkérdésekben, ha megnézzük, akkor nagyon-nagyon akkor sok esetben e, tartják magukat az Európai Unió áramához. Jó, de ebben az a dolog lényege, de... hogy én értem, hogy sok szempontból ex -lex állapot van. Nem ex-lex, de arra emlékeztető a pandémiából adódóan. De ugye ez kétségbe vonja azt, azt is értem, hogy ebből a helyzetből adódóan dolgokat sokkal rugalmasabban kell kezelni. Van egy európai gyógyszerügynökség, aki kiadnak papírt, hogy mit lehet használni. Nagy kérdés, és számra nehezen feloltható kérdés az, mi alapján mondja azt egy ország, vagy egy országnak a vezetése, hogy az áldatlan helyzet, mármint, hogy nincs elég oltóanyag, miközben a gazdaságot újra kell indítani, miközben az embereket ki kell engedni a szabadba, az engem arra vesz rá, hogy olyan szert is alkalmazzak, ami egyébként. És én nem, semmilyen rossz indulattal nincs, nem vagyok irántuk. Ő nagyon jól tudja, engem egyetlen egy dolog érdekel, hogy működik a világ. Egyfolytában ezt próbálom megérteni, állandóan a közelébe jutok, aztán rájövök arra, hogy egyáltalán nem juttam hozzá közelebb. Hiszen egyébként a szabályok pontosan arra valók, hogy betartsák, illetve arra jók, hogy kiátszák őket. De mind a kettőt meg kell, hogy értsem. Értenem kell azt, hogy akkor most az Európai Gyógyszerügynökség lehet -e egy olyan szituáció, ahol azt mondja, hogy ő egyébként egy valamilyen megnyilvánulásában azt mondja, hogy az egyes tagországok hozhatnak ilyen döntést, csak hogy akkor szakmailag ez hogy viszonyul, hiszen ez az Európai Gyógyszerügynökség ez nem egy politikai szervezet, ez egy szakmai szervezet, és ha ad egy olyan kivételt, mint amilyet az előbb megfogalmaztam, akkor saját magát szúrja tökön. Tehát ilyet valószínűleg nem fog hozni. Akkor pedig én azt kérdezem, mi jelentősége van az Európai Gyógyszerügynökségnek, amire egyébként Hollandiában hallgatnak, Magyarországon meg nem. Hollandiában is gondjuk van az ellátással, de Magyarország úgy dönt, hogy akkor túllép a protokolon, és akkor az a kérdés, hol mi van a protokolon túli világban, Navracsis úr? Ah. Az Európai Győgyszeri attól függetlenül, hogy Magyarország most hallgat, hogy nem hallgat rá, attól függetlenül hasznos, mert Magyarországon kívül 26 másik tagállam állam, úgy tűnik, hogy egy 25 nem tudom vagy hány, hallgat rá, és azért ez önmagában, önmagában egy, egy nagyon fontos tém. Az Európai Uniónak nagyon sok olyan intézménye van, ami ilyen értelemben puha hatáskodat kell és és szankciórendszer megötte. Mert meg itt arról van, hogy ha olyan szankciórendszer lenne megötte, ami... Kényszeríteni az az államokat, hogy ebben az esetben is alkalmazkodjanak és végrehajtsák, akkor már egy állam lenne Európai szinten, ami, ami nincs jelen De minden, minden mellett én úgy gondolom, hogy ez a gyógyszerűnökség és az átalakodhatott vizsgálatok azok, azok hogy Tehát olyan, olyanok, mint azok az előírások, amiket az ember általában betart, akár, akár át is háthatja és nincsen hogy ha nem tartja be, de mégis egy standardot jelentenek, biztos standardot jelentenek az emberek számára, és ezért általában de ezt az tartani. embereknek érteniük kell, vagy sem, hiszen az embereket politikailag ki lehet használni a tekintetben, hogy miért jó, hogyha nem tartjuk be az Európai Gyógyszerű a, a, a határozatait, vagy a protokollját, a másik oldalon pedig az ellenkezőjét mondják, és úgy zavarják össze az emberek fejét, ahogy csak lehet egy olyan területen, ahol teljesen járatlanok. Aztán hát, azt, azt mondják, hogy ne csináljuk Hát szándékosan, Igen. vagy nem szándékosan. Ezt nem, hogy látja, pontosan itt jutottunk el a gyógyításhoz, tehát a, a beszélgetésünk legeleihez. Pontosan. De, de hát a különböző szempontok vannak. A, a magyar kormány, nem, tehát azért, azért, azért mozgok ilyen bizonytalanul ezen a területen, mert nem ismerem a, a, a mellette és ellen a szóló érveket, tehát nem tudom megmondani. Biztos Biztosabban, hogy a magyar kormány is valamilyen vizsgálati eredmények alapján, engedélyezi a, a Látom, így akkor, akkor nem akarom tovább bizonytalan területen tartani. Azt kérdezem öntől, hogy tudom, hogy nem önhöz tartozik, Stumf István vasárnap fog arra választ adni, hogy együttműködünk e az egyetemi modellváltással kapcsolatban, Nekem van, bennem van egy kis ördög, amely azt sugja, hogy nem. Kevés olyan ember van, mint ön, akivel együtt dolgozom. Másik kérdés, hogy nem egy konkrét projekten, tehát én például nem vagyok a Veszprém, nem tudom micsodának az embere. Mi mindenféléről beszélünk. Az egyetemi modellváltásról a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének volt egy állásfoglalása, amivel kapcsolatban tegnap itt a főtitkár beszélt nálam, azt kell, hogy mondjam, hogy semmilyen vishangja nem volt a magyar sajtóban. Tehát önmagában ez egészen, tehát sehol nem beszélt még az akadémia erről, csak nálam semmilyen visszhangja nem volt, vagy legalábbis én semmit nem tapasztaltam. Ez, ez nem változtat azon, hogy nekem megtiszteltetés volt, hogy beszéltek nálam, valamint egyet is értettem vele. Nem tudom, hogy olvast e nem, nem is ismered. Jó. Nem is ismered akkor, akkor folytassuk itt a jövő héten. Jó, köszönöm szépen. Éppen tolat? Nem, megérkeztem. <gül> nem csak az, az izét hallottam, a, a, ezt a, hogy hívják ezt, a tolatú radart, vagy valamelyik radart. De akkor az lehet az Egy. első radar is. Igen. Igen. Átadom. Köszönöm, nem tudom, hova érkezett, de átadom. Kellemes hétvégét. Köszönöm, viszont most lebonyolítok egy telefont, amit nem biztos, hogy közzéteszek. <Szor> Nem, de én Péter vagyok. Ró Na, három mondatnál rohannak munkába, elnézést kérem. hogyha <coughs> egy eh, kommunikációs tanácsot adhatok önnek nagy tisztelettel. Köszönöm szépen, nem kélek kommunikációs tanácsot. Ezzel is hozzájárultam ahhoz, hogy gyorsabban beírjam a munkahelyére, kedves Demignor. Valamelyest elmondom, hogy miről telefonáltam. Valakivel beszéltem volna, akiről azt hallottam, hogy egy másik rádióműsorban is szerepelni fog. Se időben, se térben nem akartam volna osztozni a személyén. Ma ennek következtében azt kérdeztem, hogy én ezt jól hallottam-e? Azt mondta, hogy igen. És akkor abban maradtunk, hogy hétfőn fogunk beszélgetni. Ehhez fűzhetné kommentárt. Nem fogok. Az elkövetkezendő egy óra, az teljes terjedelemben a miénk, aki egyébként itt szerepelt volna, ő hétfőn lesz 8 óra 4 perctől. 061 9 168 Arra készültem, hogy valakivel beszélgetni fogok, amit lemondtam. Annak az idejét nem fogom végdumálni. A mai műsorból hátra van még 52 perc, zene van. Mondandót önök is biztosíthatnak. Én most beszéltem hárnyad órát, nem is hárnyad órát. Azt mondja, hogy 50 perc, 54 percet, akkor nem állok rosszul. 061-911-168 bármilyen témában, attól óvnám önöket, hogy kommunikációs tanácsot adjanak. Életeket, azt sem mondom, hogy visszautasítom, de kutyafuttában ne adjanak nekem. Tehát amikor valaki nagyon siet, akkor adjon, amikor ráér. Hát ha a végén még én adnék neki kommunikációs tanácsot, csak arra már nem ér rá, mert nagyon siet. Ha hívnak, visszajövök, addig, amíg nem hívnak, addig beülök Galambos Ádám mellé banánt tenni, jó? A még megeszi a barát. Én amondó vagyok, pontosan úgy beszélgessem velem, mint hogyha egy barátjával beszélgetni. Ha nem úgy beszélget velem, akkor ne beszélgessünk. Ez baráti volt. Akkor a barát Egyébként azt hagyja ki, jó? Jó, rendben, akkor elmondom, hogy miért hívtam. Egy gondolat kavarok bennem egy tegnapi esemény kapcsán. Német szilárd hazájában, ugye, késsel rálátámadtak egy emberre, akinek FFS passzk Hova jutottunk? Milyen világban élünk? Hogy jöjjön ide német szilárd, viszont hallásra? A kurva életbe, de tényleg. De tényleg? Hogy hogy? De tényleg? A történet borzasztó. Hogy tényleg az eszefés box miatt történt, azt nem olvastam, a feltételezést, igen, a főpolgármestert, igen. Hogy német szilárd hazájában ez mi? Ez ugyanaz, mint a banán. Engem ne provokáljanak, nem fog sikerülni. De úgy rakom önöket helyre, amilyen mértékben önöknek arra szükségük van, függetlenül attól, hogy belátják-e vagy sem. Nincs német szilárd hazája? Ebben a történetben ez politikai hangulatkeltés, nem, és a banán se tartozik ide. Igazam van? igazam van. Ki kérik maguknak ezt a hangot? Ki kérik maguknak? Mi a fontosabb? Az, hogy igazam van. A kurva életben. Rábeszélem önöket, hogy telefonáljanak az előző telefonálóval folytatott beszélgetéssel, nem kell, hogy elvegye a kedvüket. Illetőleg hát, hogyha elvettem azokat a kedvét, akik hasonló módon gondoltak velem beszélgetni, akkor tényleg nem kell, hogy beszélgessünk. Tudják, az, hogy ez egy interaktív műsor, ez egy lehetőség. Azzal lehet élni, visszaélni. Megmondta Szilágyi János, egy rádió műsor, az egy tévéműsorra is vonatkozik, csak másféleképpen, szövegből, zenéből és csöndből áll. Most eltemetjük az előző telefont, nem a telefonálót, a telefont, és kicsit kollektíven hallgatunk. Ha telefonálnak, jó, ha nem, akkor kicsit hallgatunk, hogy mennyi a kicsi, majd kiderül. nulla hat egy Jó legyet. Jó itt várjuk Dudóra. Miért nincsen? Ön is kivárja még. Tudja, önnel az a baj, hogy ő hangsüket, hisz már elmondtam, hogy miért nincs itt. Csak egész egyszerűen nem értette meg. De nem ez az egyetlen, amit nem értett meg. Miután több eszem első személyben beszélt, remélhetőleg van a környezetében valaki, aki majd elmagyarázza. 061 egy 911 -168. Jó reggelt! Ennyire nem terjed lassan a hang. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szervusz drága fiala, János Péter! Én az Új Iris vagyok. Sziasztivel! Tudod, kitől tudom a számodat? Tudom, a kabai, nem tudom... Pitman, lucától! Igen. Na, és ezek szerint még ész és vagy, és dolgozol a igen. rádióban. Igen, hát ez igen. A, a lányom szerint él egész életemben telefonokat fogok csapkodni. Aha. <gül> és mikor sétálsz erre a zuglóba a városliget felé. Jövő héten fogok telefonálni, nem felejtettem el, tehát nap a barátom is, is. Ki, ki is kérdezett engem arról, hogy ki vagy te, elmeséltem az összes kalandunkat, már amire emlékszem ennyi év után. Én még arra a rózsára is emlékszem, amivel ide fölrohamtál. Arra, arra nem emlékszem, de olyan dolgokat meséltem el, amelyek 18 éven oliaknak nem valóak, és habár az interneten szerintem bármit lehet, de azért ezzel nem szórakoztatnék másokat. Jól van. Jövő Jó, hét jövő Hét és vagy. Igen. Jó, rendben van, fussunk össze, hát ez, lesz. ez a hülye vírus micsoda, nem tudom meddig lesz ez a maszkos baromság, mert ugye az lenne a legjobb, hogy elmegyünk a Várostigetbe egyet csörözni. Bármit meg lehet tenni. Jelentkezem. Jó. Nem mondom, hogy hány éves ismeretség. Nőket nem öregítünk. Hogy valakit úgy hívnak, hogy új írisz, azért ezt lássák be, az önmagában nem semmi. Amikor engem média tüntettek ki, és ott volt a TGM, akkor a, ott volt a Budapest Rádiónak az akkori programigazgatója, aki vadász Gaston volt, és akkor azt mondta a TGM, hogy ő még soha se fogadt kezet Gastonnal. 4668 új fertőzött, 123 halott, 451 ember lélegeztetőgépem. Azt hiszem, hogy átmenetileg most a nemzeti konzultáció nem fog érvényesülni. Ha azt kérdezik, hogy ez egy felesleges mondat volt-e, nem volt teljesen, de kihagyható lett volna. Elmondom még egyszer. 4668 új fertőző, 123 halott 451 en vannak lélegeztetőgépen gépen 5027 embert ápolnak kórházban Azt is mondta a miniszterelnök, az üzletembereknek is meg kell érteniük, hogy ilyen körülmények között, mert erre hivatkozva lehet utazni, és a magyar okosba kitaláldi végül is üzleti tevékenységet végez. Elnéz és kerek a rossz indulatú feltételezésért, de láttam ilyen esetet, nem egyet, nem kettőt. Tehát mindenképpen az Európán kívüli akár üzleti cél utazásokat is radikálisan korlátozni kell, mert befogják hurcolni nekünk ide az újabb, gyorsan fertőző mutánsokat. Szívesen beszélgetek önökkel, csak... Jó reggelt! Halló, jó, jó reggelt, Horváth Péter! Érdekes éppen szeretnék kettő dolgot mondani a megengedett. Az egyik az, hogy szeretném promotálni Lakatos István a Fókusz, aki a Kerszei Jancsének hallgatója. Nem tudom, tudod-e, hogy van ez a szápák között, hogy az A mi a Vábbi András beoltása és a Puskás alagút két olyan fontos téma, amiben nem szeretném lerontani azt a közmegegyezést, ami kialakult. Istemens, hogy valami olyasmit mondjak, amivel esetleg megzavarnám azokat, akiknek már kialakult gondolataik vannak. Tehát mindenről szívesen beszélgetek, két téma van, amelyek olyan horderejűek, hogy nem mernék hozzájuk szólni. Ez az alagút ez az egyik. Kejfe bátor bátortalan próbálkozás, megkülönböztetni a fontos a fontos talantól. 061 911 the the volts, the know. Let's get It's akik azt feltételezik, hogy egy tévé vagy rádió műsorban, ahol egyébként közben van élet ciki hallgatni, azoknak azt tudom mondani, hogy az ember konkrétan a hátán érzi azt, hogy mi ciki, mi most nem érzékelem azt, hogy ciki lenne, lett egy helyzet, amit elmondtam, hogy miért jött létre, így fél kilencig nem volt interjú, most a fél kilenc, most mondtam volna azt, hogy 061.91168, korábban mondtam, ha bárkinek bármivel kapcsolatban mondandója van, szívesen figyelek rá. 261 91 911 Hogy vannak? Mivel telt a hét? Mivel fog telni a hét vége? Kinek milyen öröme, bánata volt a héten? Az Isten áldja meg magukat. Beszélgessünk valamiről, ami a hétköznap. Nem kell mindig alagút, meg... Svábi András beoltáson. Ki lesz az első ember, aki elmesél, hogy milyen volt a hete, aminek még nincs is vége? Ma van Magyari Csilla születésnapja, 58 éves boldog születésnapot. Senki nem fogja elmondani, hogy milyen volt a hétköznap a hete. Hét Láttam egy Margot Robbie filmet, amit itt a hetedik kerületben forgattak, a Puri negyedben. Hát valami egészen volt. Nem tudom a cími, de borzasztó volt. Ez már volt. Történt, hanem buszon a rendőrök hajtóvadászatot indítottak a 151-es buszon történt támadás elkövetője után, és a férfit 8 órán belül kézre is kerítették, írja a polisz.hu. A budapesti rendőrfőkapitányság a bűncselekmény felderítésére nyomozó csoportot hozott létre, a rendőrök a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit pár órán belül azonosították. Ú Bence ellen elfogadó parancsot adta ki, a 37 éves férfi gyorsan elkapták, az elszámoltatása is folyamatban van, ez egy tegnapi hír, a BRFK közösség tagja elleni erőszak büntetés, súlyos testi sértés kísérlelő büntet gyanújá miatt folytatott eljárást. A nőt a Csepeli-Szent téren a 151-es buszon minden valószínűség szerint azért vágták meg az arcát, mert egy free SFM maszkot viselt, a Színház és Filmvészeti Egyetem hallgatóival és oktatóival vállalt szolidaritás jeleként. 8 napon belül gyógyulott sérülés szenvedett. Itt az szerepel, hogy nagy minden valószínűséggel. Megyek tovább, hát hogyha lesz olyan hír, amiből több derül ki. Itt is az van, elfogták a férfit, aki egy SFE maszk miatt vághatta meg egy nő arcát sepelem, Egyelőre arra semmi bizonyíték nincsen, hogy ez miatt történt a dolog. Elolvason pontosan azt, amit a polisz.hu ír. Február 25-et csütörtök, negyedöt, délután. Csak hogy mennyi időnk van még. Well... A rendőrök hajtóvadászatot indítottak a 151-es buszon történt támadás elkövetője után és a férfit 8 órán belül kézre kerítették. A Budapest 21. keletében a szentím retéren buszon. 2021 február 25-én reggel 7 óra 40 perckor egy férfi késsel megseberzte egy másik utas arcát, a mentő kórházba vitték a nőt, aki 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. A budapesti rendőrfőkapitányság a bűncselekmény felderítésére nyomozó csoportot hozott létre és az elkövető felkutatására hajtóvadászatot indított. A rendőrök bűncselekmény Gyanúsítható férfit párulán belül azonosították, Óbence ellen elfogató parancsot adtak ki. A budapesti nyomozók a buddini bevetési bevetési a közösen 8 órán belül elfogták a 37 éves férfit, elszámoltatása folyamatban van. A BRFK nyomozzó főosztály közösségtagja elleni erőszak büntet és súlyos tessi sértés kísérlet büntet gyanúja miatt folytat eljárást. Olyan, aki tájékozott jogilag, az is telefonálhat, és az is, aki nem. Azt kérdezem önöktől, hogy ez a szöveg az eddig ismertetett összes többi szövegtől mennyiben különbözik. Hahó, oh, ismét műsorban pótoltam azt, amit önök nem voltak hajlandók megtenni. Mi az, ami ebben nincs, ami az összes korábbi híradásban volt? Közösség tagja elleni erőszak. Ha minden igaz, akkor ez a hatályos. 216 per 1. Aki más Valamely nemzeti, etnikai, fai, vallási csoporthoz, vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása, vagy véltartozásai, különösen fogyatékossága, nemidentitása, szexuális irányultsága miatt olyan kívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az adott csoport tagjában riadalmat keltsen. Krista, fogyatékosság, nemidentitás, szexuális irányultság. Nemzeti, etnikai, faji vallási csoporthoz, vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozó vélt, vagy valós tartozás. Amit egyébként ugye taxatíve nem lehet felsorolni. Akarnak velem beszélgetni, vagy sem? Nem muszáj. Ez itt most egy rendes logikai feladat. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Sános Flórián vagyok, és szívesen beszélgetek önnel. Ért, értjük azt, amiről beszélünk? Mi sajnos az, ami nincs benne a rendőrségi közleményben, ami benne van a többiben? Sajnos megállt a laptopom, úgyhogy nem hallottam az utolsó öt percet. Hát akkor sajnos egy másik nézővel kell beszélgetnem. Elnézést, ez elengedhetetlen feltétel a beszélgetésnek. Mi nincs ebben a szövegben, amit felolvastam a poliszúról, ami benne van másban, és mi van benne a poliszponthuban, ami nincs benne máshol? Sokat fogunk veszteni, ha nem beszélgetünk. Én most itt egyedül ebbe nem fogok elmerülni. Önök ajánlották, én meg azt mondtam, hogy oké, okay, rendben, van időnk. Figyelek! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Hát nincs benne definitíve a rendőrségi uh, jelentésben a FreeSafe maszk. De, de nem nem a közösség definitíve, közösségnak... Edel, beszélj magyarul, amit ő annak semmi értelme nincs. Nincs benne, nem definitíve, nincs Jé. benne a maszk. Nincs benne a maszk, nem benne, benne van a közösség tagja, ami a Várjad, közösség tagja elleni erőszak. Azt kérdezem öntől, ugye én felolvastam, tételezzük fel, hogy jól olvastam föl, mert ugye a büntető jog az permanensen változik, remélem, hogy egy jó szakaszt olvastam föl, azt mondja, okay, a más valamely nemzeti, etnikai, faj vallási csoporthoz, vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása, vagy véltartozása, így különösen fogyatékosága, nem identitása, szexuális irányultsága miatt, olyan kihívóan közösen le. Mi a közösség? Hát szerintem a fri egy közösség. Én ezt értem, hogy abban az értelemben Egyébként a FFSF-e közösség, de itt most milyen közösség tagja ellen követtek el erőszakot? Feltehetően, hiszen ez még nem bizonyított. Ugye arról volt szó, hogy emiatt is nyomoz a rendőrség. Hát én ennyit tudok mondani, hogy hát a... Oké. Okay. Ez egészen elképesztő a történet. Ennek a, er, ervel a részével én nem is voltam tisztában. Belejött, hogy erről egyáltalán nem írnak az újságok? Egészen hihetetlen. A polisz.hu a maga hiányosságával együtt többet mondó, mint az, amit én egyébként felolvastam. Mindegy, hogy honnan. Jó reggelt! Jó reggel, gyökeresen vagyok. Én már tegnap délután valamelyik internetes fórumon olvastam, indexcentráln ezt a közösség, elleni, közösség tagja elleni izgatás című besorolást, erőszak. és már akkor erőszak. Szóval már akkor, akkor egy kicsit megdöbbentem, és valójában teljesen egyetértek azzal, amit maga feltett most kérdésként, hogy hát mind a ketten tanultunk büntetőjogot annó, és mondjuk, mondjuk hogy. A rendőrség egyből pár órán belül besorolja ebbe a tényállásba. Ez, ez egészen elképesztő. Mert például most, most az jutott eszembe, hogy a, kaptam ajándékba Amerikából egy egyetemi, egyetemnek a pálymaszkját, hogyha engem ne hogy Isten valami bolond, aki késen jár, mert nem járunk készen általában buszon, de valami bolond arcon szúr, ezzel az amerikai egyetemi logóval ellátott maszkal, akkor, akkor engem is lehet, hogy, hogy az amerikai egyetem közösségeként, vagy tagjaként ö, bántottak, egyszerűen nem értem. És az előző úr, aki telefonál... Értem, és ráadásul rosszul mondtam, hiszen ez a bizonyos oldal írta a BLFK, közösség elleni erőszak büntet, és súlyos is sértés mint egy gyanúja miatt folytat eljárást, engem a közösség tagja elleni erőszak foglalkoztat, elnézést kérek attól a laptól, amelyet meggyanúsítottam azzal, hogy ezt nem írtam meg, illetve nem meggyanúsítottam, mondtam, tévedtem, rosszul tettem. Ugyanakkor ez, hogy közösség tagja elleni erőszak, ez az önök értelmezésében, miközben önök jogászok, vagy nem jogászok, nem kell jogászok legyenek, mit jelent? Különös tekintettel arra, amit felolvastam önöknek. Ez roppant érdekes. Nem keltette föl túlságosan az önök érdeklődését. Aki más valamely nemzeti etnikai fai, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása, vagy véltartozásai, különösen fogyatékossága, nem identitása, szexuális irányoltsága miatt olyan kívon közösségellenes magatartást tanúsít, ami alkalmas arra, hogy az adott csoport tagjában riadalmat keltsen, büntet három év. Aki mászt valamely nemzeti etnikai fai, vallási csoporthoz, vagy lakosság egyes csoportjaihoz tartozása, véltartozásai különösen fogyatékossága, nem identitása, szexuális irányultsága miatt bántalmaz, illetve erőszakkal vagy arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön. Egy-öt év, kettő-nyolc év, a fegyveresen, felfegyverkezve, jelentős érdeksérelmet okozva a sértett sanyargatásával, csoportosabb, vagy bűnszövetségben, és itt van az előkészület is. A tényállás a lakosság egyes csoportjai közül a nemidentitás, a nem irányultságot és a fogyatékosságot nevesíti. A nem irányultság és a nem identitás szerep eltetését a nemzetközi ajánlások teljesítése mellett az is indokai Magyarországon növekedett az azott csoportok tagjelenél követett gyűlölt bűncselekmények száma. A fogyatékos személyek kiemelését szintén a nemzetközi elvárások is azt teszi intokoltá, hogy a személyek az alapotukból fakadóan nehezebben tudják megvédeni magukat az ellenük elkövetett támadásokkal szemben. A tényállásszerűséghez azonban minden esetben szükséges, hogy a bántalmazás, illetve az erőszaka vagy fenyegetéssel történő kényszerítés a valamely tekintetben egyövé tartozó személyek összessége ellen irányuljon. Elegendő a tényállás megvalósításához, ha egy azonos ismerő alapján elkülönítő csoporthoz tartozás vagy véltartozás miatt bántalmazzák vagy kényszerítik valamire a csoporthoz tartozó szemét. Nos hát azért ennek a bizonyítása nem lesz könnyű, ha csak az elkövető etekintetben tekintetben nem tesz beismerő vallomást. Vagy már az elkövetéskor nem mondott olyasmit, ami a cselekménye elkövetése indítékára vall. Egy elég jelentős pakkot kaptak az asztalukra, nem lehet azt mondani, hogy téma nélkül maradtunk volna. Engem jobban foglalkoztat, mint az alagút és a svábi beoltása, de meg tudom érteni, ha számos emberből csak azért váltottam ki mert valamit fontosabbnak találtam, az önök által fontosnak találtnál, vagy nem volt ez fontosabb, de most, hogy mondtam, most hirtelen rájöttek, hogy az alagút és a svábi beoltással fontosabb. Rengeteg időnk van. Végig hallgathatjuk és végbeszélgethetjük. 061, 9, 111, 168. Magyarul expressis verbis nincs a szövegben az SFE, utalás szintjén pedig maximálisan. Tette a rendőrség, hogy itt cselekedett jól. Jó reggelt! Jó reggelt, vagyok. Nekem van egy SZFS maszkom, de ezek után nem tudom, hogy fölmerjem-e venni. Induljunk ki abból, hogy tegnap van, és tegnap is negyedőt előtt. Nem volt még ilyen történet. Amikor önfölvett, Először is tisztázzuk, hogyan lett és Max kia? Én elmentem október 23-án a Szefált által szervezett uh, megemlékezésre, és ott előttem megvették az utolsó maszkot, és akkor én szerettem volna egy ilyen maszkot, tudják, hogy hova tartozom, mindenki rengeteg maszkot árultak, de pont elfogyott a dobozba, ahol, ahol és sorba álltam, és akkor mondtam, hogy vagy így, vagy úgy nekem lesz egy SF és maszkom, és mondták, hogy amelyik meboldala fölmenni, megrendeltem, kikültek postán, és itt van, itt van azóta is, de még nem. Még bekerült? A... Talán ezer forint volt, nem tudom. Azt már el nekem, azt mondta, hogy tudják, hogy hova tartozom ezt a mondatot, nem tudom hova tenni. Tudja, ez, ez egy sárga maszk, és rajta van egy... Nem, nem, még, az, az, még akkor mondta, hogy tudják, hogy hova tartozom, amikor arról volt szó, hogy nem volt maszk. Hát a... Október 23-án egy e, e, ilyen tartozás. tehát sok emberrel láttam ezt a maszkot, és e, sárga maszk, e, e, viszonylag feltűnő. Hány maszkja van? Egy eszefés maszkom van, Nem, amúgy van. Nem, vagy... ezt, ezt kérdeztem. Összesen hány maszkja van? Nem tudom, sok. Sok. Minek Növés? a függvényében veszi fel őket? Nem az eszefést, az összeset. Hangulata, a ruhászkodás, a szín, szag, vasaltsági Nem, nem, nem. A kocsiban van nekem ez a műtős maszk, hogyha esetleg elfelejtem elvinni, van PM, PM10-es szűrővel ellátott maszkom kettő, biciklizéshez van egy másik maszkom, Többféle, hogy kettőt veszek föl. A, mikor hordta utoljára az SF és maszkját, ami kompletten egy elmebeteg kérdés, hiszen egy gyilkosság esetén kérdezi azt Kalambó, hogy mit csinált pénteken 8 óra 53 perckor. Magyarul Ez emlékszik arra, hogy mikor hordta utoljára, mert ha nem emlékszik, az nem egy főbejáró bűn. Emlékszem, még sose vettem föl. Itt van originál a vacskóba. Van-e oka, vagy nincs? Van oka, igen. Munkáján nem mertem fölvenni, bevallom. De, de nem mindig munkahelyen van, tehát azért... Nem mindig munkahelyen vagyok, uh, itt van vele a munkahelyen a fiókomba, és így néhány előveszem, nézeketem, fölveszem, uh, de mármint így, hogy egy pillanatra... De ne arra, hogy azt mondja, hogy originál, tehát a originál, akkor nem lett originál, akkor ezek szerint kivette, berakta. Fölvettem, igen, tehát mit tudom, én két-három másodperce mondjuk. Ön hány éves? 43. Ezt tud? tudnám modellezni, tehát kettesben van a maszkal, felveszi, leveszi, bennem a gúnyolódás szándék a tízes kálán, kerek egyes. Tökéletesen értem, kérdés, tökéletesen Sőt, értem mennyire... amit mond, és zseniális a történet. Azt kérdezem rengeteg... öntől, hol van az a határ, ahol kettesben a szobában fölveszi, de nem megy ki vele se a munkahelyére, se az utcára. Ön nem jól fogta meg a lényeget, rengeteg maszk van, és vannak kényelmetlen maszkok. Ez kényelmetlen a, Az ergonó ergonómiából, tehát mondjuk, mondjuk nyomja a filemet, vagy kihúzza a De most nem arról van szó, hogy ráfogunk valamit az SF és maszkra arra, hogy találjunk nem, egy magyarázatot? Nem. nem, nem, nem, én nem maszkot felpróbálok, tehát ami kényelmetlen, azt, azt odaadom valakinek. Tehát van más maszk is, amit egyébként megved, de nem horta rendkategorinál maszkol van persze. Körülbelül írja le a munkahelyét, tehát nem kell, hogy megmondja, hogy hol dolgozik. Mi az, ahol alap, tehát mi az az alapvető szempont, amiért azt gondolta hogy ezt a munkahelyén nem fogja hordani? Köszféle. Mit feltételez? Hogy mit váltanak ki? Nem akarok kitűnni, vagy nem is tudom, tehát nem, nem, nem feltétlenül engem a saját gondolataim foglalkoztatnak, tehát nem az, hogy mások mit gondolnak rólam, hanem hogy én magam nem szeretném Tökéletes, magam olyan helyzetbe hozni. Azt el hogy... nekem, ha valaki egyébként szf maszkot hord a hétköznapok hétköznapján, akkor az egy rendkívüli viselet, vagy sem? Hiszen most arról beszélünk, hogy az szf maszk, miközben alapvetően maszk, mégis azáltal különböztetődik meg, hogy szf maszk, és valójában egyik pillanatról a másikra kirívóvá válik, egyszerűen az eszeféből adódóan és, meg, és megszűnik maszk jellege. Ez bejön az eszefe a maszk helyére. Ez nem jön be, nem jön be, csak rájön egy szimbólum. Én ezt értem. A maszk az megmarad, én de ezt, akkor tekints, jó. Én, e, én ezt értem, de ön ezt érzékeli a világban kívül? Igen. Tehát egyfajta nekem kifejező, Tehát, ha én valakin látok egy eszefés maszkot, akkor, akkor elmosolyodok, összekacsintok vele, nem tudom. Tehát egyfajta egy ilyen uh, szolidaritás uh, Ahogy ön vele, ugyanúgy annak adekvátja csak éppen ellenkező tartalommal, hogy valaki letépi róla, vagy rosszul fogalmaztam, haragos arcot vág, hiszen nem a letépi az, ami az öntet cselekedétének pandantja, hanem az, hogy, uh, hogy morcos képet vág. Nem tudom, mit vált ki az emberekből. Előlem ezt váltja ki. Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy ahogy önből ezt váltja ki, el tudja képzelni, hogy valakiből pont az ellenkezőjét váltja ki. Erre még nem gondoltam. Lehet. Önnek van ez a maszkja? Nincs. Miért nincs? Nem voltam ott egyetlen eszefés rendezvényen sem, nem voltam fizikailag közelében annak, hogy ilyen maszkot áruljanak, és azt gondoltam, hogy az ezzel kapcsolatos tevékenységemmel én azt, amit az eszeféről gondolok, kifejtem, és ennek külső megnyilvánulási formáját nem akartam adni. De ez, nem nem ér... de ez annyira értelmetlen, amit mondtam, hogy azt tudom önnek mondani, hogy amikor még közelebbi viszonyt ápoltam, vagy ápolt velem a Gulyás Gergely, nézőpont kérdése, akkor egyszer kaptam tőle egy budapesti olimpia eh, kitűzőt. Eh, vagy, igen. Eh, igen. És eh, anélkül, hogy én egyébként a budapesti olimpiáról bármit gondoltam volna, tulajdonképpen ilyen infantilis dacból, de tehát, hogy, hogy, hogy ki mit fog hozzá szólni, kiraktam. És ha valaki azt kérdezte volna tőlem, hogy én akarok-e Budapesten olimpiát, nem is értettem volna, hiszen miután kiraktam, meg is feledkeztem róla, hogy ez kiraktam. Legközelebb akkor jöttem rám, amikor megszúrta az ujjamat. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ebben az is benne van, hogy, és én ezt pozitívumként látom magamon, hogy a dolgokhoz való viszonyulásban én egy teljesen spontán világot viszek, amihez egy jelvény pro kontra úgy tartozik oda, hogy közben nem tartozik oda, egyszerűen hiúságból, hülyeségből fogalmam nincs. Miért? Azért, mert kaptam, mert maga a jelvény tetszett, a mondandója nem is foglalkoztatott, kiraktam. De volt egy pólóm is, ami Budapesti Olimpia volt, amit Zenta Istvántól kaptam, és aminek fantasztikus anyaga volt, abban rendszeresen megjelentem. Néha eszembe jutott, hogy annak valaki valami jelentőséget tulajdonít, de soha senki nem szólt meg engem érte. Amikor az ATV-ben voltam a a pályában, akkor nem egyszer jelentem meg népszabadságos pólóban. Még azt sem mondom, hogy arra különösebben felfigyeltek volna, holott az például nem volt véletlen. hát ki volt takarva az akóval, nem? Nem, arra, arra, arra, arra vigyáztam, hogy az legyen olyan pillanatban, amikor nincs kitakarva. De látott már olyan embert, aki és maszkot viselt? Persze. Gondolom. Persze, látom is, ez egy sárga maszk. Így, mit gondolt esetleg? Tehát ön, önben kiváltott valamilyen értést? E, nem jöttem el, de alapvetően az volt bennem, hogy rokon szembeztem vele. Na, ah, ugye? Igen. Hát az, hogy na, no, ugye, ezzel várja, be, ez a na, no, ugye, ez ugy az, az a na, no, ugye, mint annak a körnek a na, no, ugye, aki egyébként azt a nőt megvágta, mert ugyanaz a na, no, ugye, ami önben pozitív na, no, ugye, másban egy negatív na, no, ugye. Az a, kérdés, az, a pillanatom pillanatom, az a kérdés, hogy a negatívna ugye, hogy tud oda eljutni, ha egyébként ez áll mögötte, hogy ezt cselekedje. Hiszen az ön mosolya az egy passzív viselkedés, valakinek az arcát megvágni e, emiatt, ha tényleg ez történt, az már nem passzív viselkedés. Ez az, ami, ami tehát hogy mondjam, e, ha valaki magyar hírlapot olvas, vagy demokratát, Uh, azon mindig elcsodálkozom. De miközben néha velem is előfordul kíváncsiságból, így aztán végképp nem tudhatom, hogy aki olvassa, az most érdeklődésből, olvassa, vagy elkötelezettségből, de az, hogy kivegyem a kezéből, vagy kiverjem a kezéből, még sose jutott eszembe. Hát gondolja, mekkora agresszió lehet abban, aki elővette a bicsikát, nem tudom, Ez egy nem. nagyon jó kérdés. Fogalmam nincs, hogy mi volt benne, hiszen lehetséges, hát hogyha hát lehet ha levizsgáztattuk volna sfe akkor könnyen lehetséges, azt mondta volna, hogy bú. Hát ez csak feltételezés. Nem tudjuk. De ne felejts el, hogy akik annak idején megfenyegették azokat a boltokat a vasutcában, amelyek egyébként kapcsolatot tartottak az egyetemistákkal, hogy ők egyébként érzelmileg mit fogtak át a vasutcával kapcsolatban és az sfe kapcsolatban, arról sem nagyon lehet tudni. Az az egy fiatal ember, akivel beszéltem, az egy... Az egy Hát egy tudatilag súlyosan uh, árnyékolt fiú volt, aki, aki egy bizonyos mondandó után ugyanazt a trekket, mintha ne, nem, nem lenne másik trek a lemezőn tehát nem lehetett vele beszélgetni. Van úgy, hogy egy bizonyos határig, amit nem tudunk átlépni. Hát illetve az a kérdés, hogy önmagában ez, hogy tud olyan érzelmi sokkot okozni, hogy olyan viselkedést váltson ki belülünk, amilyen viselkedésre ön és én nem találunk magyarázatot, ő meg igen. Mi is elértünk nagyjából a fali ebben a témában? Vagy nem, nem, nem, nem, önnel igen, a műsor is véget ér. Köszönöm szépen, hogy hívott nagyon még kedves. Egy... Ha még egy, akkor egyenszerűen sívjon vissza, bocsánat. Tudjék, az a kérdés, milyen közösség az szf -e? Tehát eddig, a, eddig, eddig nem így tekintettünk rájuk e, jogi közös. Tehát ha közösségről beszéltünk, az nem egy olyan közösség volt, amelyet egyébként egy ilyen magatartással, közösség elleni erőszak címén el lehet ítélni. Ez új távlatokat nyit. Nem jogilag. Figyelek. Haló, Igen, kórián. igen. Elnézést azt mondta, hogy még egy. Igen, egy ö, témát akartam elvenni, egy nagyon rövid témát, Daft Punk gondolom, Vol, én felvételről én, én nézem a műsorait, ö, most teljesen véletlen, hogy élőbe tudom ö, hívni, ö, azért ez engem azért szíven ütött, tehát hogy felosztotta a dúó. Ö, hallottam, hogy egyik műsorban talán szerdán, vagy nem tudom, valamelyikbe jó sok Daft Punk ment. Ez így van. Nem tudom megmondani, hogy honnan lett Daf Punk lemezem. Isten igazából nem ért, ismertem őket. Az sem biztos, hogy ha szólnak, akkor megismerem őket. Ezzel együtt rengeteg zenén van, amelyek a legkülönbözőbb okból kerültek hozzám. Tudom, hogy nagy táboruk van, és ez volt az oka annak, hogy bekerült ide a zenei kínálatba. Nekem az a kérdésem, akkor, akkor nincs tisztában, nem emlékszik, hogy honnan van Daf Punk tédeje? Az egyikre rá van írva valami mosztrica van, nincs nálam ugye ezek hordozók, tehát nem, nem izé számítógép, meg fogom nézni, és hétfőn elmondom. A másikról fogalmam sincs. Jó, én örültem egyébként, hogy legalább tudom, valaki én, azért is meg a Mert hogy, most tényleg elköszönök, mert hogy egyébként tudom, hogy nagy rajongó táboruk volt. De gondoljanak be az elkövetkezendő napokban, hogy milyen közösség is ez eszefe, ahol, amikor, hogyha egyébként valakiről valakit az arcán megsebeznek, akkor nem szimplán ez a tétel, hanem felmerül a közössége lenni erőszak kérdése is. A végén egész pofás műsor lett. Őszintén sajnálom az apropót. Fiala alajanos kukac gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipsz Ha nem ez volt az utolsó, hétfőn találkozunk. Kelemes hétvégét. Viszont látásra bisan